Затривожився магазинник і, почувши ззаду чиїсь кроки, обернувся. До нього підходив Стах Артеменко з наганом у руці. «Ти чого, Сташе?» Не скрикнув, а зойкнув, догадуючись про щось страшне. «Нічого!» І Стах одразу намертво охопив старосту могутніми руками. «Ти що робиш?» Щосили шарпнувся магазаник. «Нічого, бо це не робота», – вихопив у нього Вальтер Астах. «А тепер, пане старосто, стань рівно перед людьми і послухай останнє слово». Дві стіни страху стиснули, щобили, пройшли через магазаника і одразу зникровили його обличчя і, певне, вибрали кості, бо тіло почало опадати». Чого ж останє насилу вичалив не в змозі піймати своїх губ, що тіпались і кам'яніли водночас? А що ж ти думаєш? Помилуєм тебе? спитав Лаврін, отой повільний, добродушний Лаврін, який у своєму житті нікого й пальцем не зачепив? Стій, коли можеш рівно і магазин, уже розчавлений страхом, став рівно. І ще тільки щось усередині билося в ньому, і лихоманило його, а по віки почав пекти невидимий вогонь чи сльози. Невже це настав той час розплати, про який йому років з двадцять тому говорив батько? Він тоді погойдував свою сивину під свиною колосків жита, що дочекалося свят вечора. Магазаник глянув у давнину своїх років і затіпався у дрожі, і затіпались його очі, з яких утікали зіниці. Це, певно, розжалобило Лавріна, бо опустив голову, на став перед старостою і, наче пописаному, оголосив. За зраду батьківщини, за прислужництво фашистам, за видачу поліції і гестапо-командира Івана Човняра, партизанський загін імені Котовського засуджує старосту Семена Магазаника до вищої міри покарання – розстрілу. Магазаник неслухняною рукою потягнувся до повік, який спалював невидимий вогонь. Уже знаючи, що його розстріляють, ще не міг збагнути, як він упаде на цю осінню, збабеним літом землю, як для нього назовсім не стане ні цього дня, ні цього хутора, ні цього ставка, де й зараз подає голос струмок, і повняться береги, і перечищаються води. Ось він з Випливла та сама качечка, яку він бачив раніше. Невже і її ніколи не побачиш ти? Що ж це робиться на світі? Хіба ж ми в ньому живемо двічі? Люди добрі, Невже ви відберете у мене життя? Скинув побілі очі на партизанів. «Я, ще кинувши все, можу вам послужити, дій Богу, можу!» «Пізно», – не дивлячись на нього, сказав Лаврін. «Ти сам підмінив свою долю. Може, щось маєш передати сину чи рідні, то ми передамо». «Передати?» – перепитав магазарник, бо зараз усе туго доходило до нього – він вийняв з кишені початку, кинув її на землю, потім дістав гаманець, нещось зважив його на помертвілій руці. Коли зможеш, Лавріне, передай степотці і скажи йому моє слово, хай випишеться з поліції і скажи, щоб він не забув старе борсуче місце. Це ж яке він знає. Хотів ще згадати про місце, де стояв покутній вулик, але тоді б усе стало зрозумілим. Бо не раз у мирний час Лаврін бачив цього старого вулика